أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما هنا أبقى فَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبَلٍ إِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَغْلَمَ وَأَتْغَانِ دیزنہ اللہ جل و جلال مزید دخول قدراتا و دتاقاتا یو سلور پینزنہ منیب یانیه او دې زر زر تخويپ عمره ورګي دي اهل مکه او دا او هغه خلکو کم چې دا الله جل جلاله دې نه انکار کوي نو ير ورګي پاکه کومونو سره چې کومو کومونو انکار کړي دا د انبیاء لې مسلات و, و سلام مقابلې کړي دا ان الله تلا پرمای و انه یقینا دک الله تلا جده اهلك عادن الاولا الله تلا هلاکړي دي عادیاں اولنی نو عادیاں او سموجیانو کې ديته عادیاں ته عاد اولا ویل کېږي سموجیانو ته عاد سن ویل نو عادیاں الله تلا هلاکړي دي آدیاں دغه یا کندراته ولګي وسو موجودي خود علي الصلاتو والسلام الله دي دره لګي 9 پرست کومه او هغه ته د الله د وختانيت دعوت ورکړل چې په الله ایمان رااله مستحق د عبادت الله تعالی نه لتا سبان دي سدا چر مزدوري نه نه واله الله تیز تے افعارو کې تو وو واسه پریا لا کو د دې بارانونو نه ورته حود اسلام په مرجه الله به بارانونه راوړي الله به تاسو مالیو بدني قوت سیواږي او به هر حال دې نه منلایږي چې په وې تاسو سره سدلی هیڅ ته بلکې اولته زمو خدایانه والي د دې گاڑی وړي خبرې کین دي په شی دا تا ته زمون غ بوتان په تکلیف زر در رسیدلي دي زمون بوتانې والي بهر حال هود عليه السلام بيان دي چا چلينجر کو یو معجزه خو دلہ غورو ټول کوم راجه مشه زماده هلاك تدبيرو که زيو انسانې لدا سوچي سکه و کلم كله او کنه شه قال لا زمه اعتماد دي او بهر دی باننی نسیت ایس سر نو کو, کو او جل آزاب وراغ پدی باندی اللہ مومنانو تا نجات ورگو او دی الله جلل جلال هو تباکلو عذاب سو روست وراشی نیشن مسیح پارک که اللہ طلاب بزر راوست و تیز سب علیال وثمانی اتا ایام ووش پی اواتر مسلسل پدی باندی او جلید الاغا سمست و نا فورون و نا, نا را بار ی هوا ته بار په یو بل سره وځنګول او بیا داسې راتو لکه د ډړو کجور د تنو په بیا راتو الله تعالی تبا و برباد نو الله پرمایشي الله غزاد ته حاضر نه کړي دي و سموت او سموت یانه هلاک کړي دي نو پما ابقا الله پرمایي غي کی اسو باقي نه ربات شوی نو یو پکې باقي نشته سموذانو ته الله جل جلاله صالح علیه السلام والسلام را لګینو دام بت پرستا او د حاضرانو نروست راګلی پیغمبر و ویلی مو چې ګور الله تاسو ته نعمتونه درکلو زمکه کې abate کړي داګی نرست راوستنه پر الله د استغفار او کې د بت پرستانه توبه او باسه ورزې دې چې منلې وینولټا وي ته مخکي قابلیت امید انسان وي تا نو زمونږ غړي امید ګورمو موږ د خپل بلارانو نیکه د بوتانو چې کوم عبادت کوي دا غینم منکې زمنګ د بلارانو د نیکانو طریقې موږ منکې موږ په شک یو دا چې موږ سترا چې د الله وحدانیت او به هرحال دیويا د معجزي مطالبه مو کړه چې راګټ ته دین او خروزي او هوار غټو صالح عليه السلام الله تعالی ته متوجې ش الله نه سوال وکړو او داګه نو ښه پېدا شو مې ګويه دا غو به استعمالولې یوه ورځ به دیو کې با دی, دی باندې یو معجزه موایې و امتحان مو یوه ورځ باګې ټولسکې ها یوه ورځ به دی, دی استعمالولې دوی څنګه شول به حال هغه وخه غي قتل کلا او بیا الله تعالی تر صف صالح علی السلام ته حکم راغې چې دی ته وې ترې د زبستازوب ژوندۍ نجمات جمعه حфта بیا رند دیلاول اغا زيال شو بیا چې کوم دي سر شو بیا تور شو بیا قبل راز باندې بیا هلاك شو الله تعالی دې د مختزمک نه غلری کړ چې غبي وال جبريل عليه الصلاة او په خپل کورونو کې بیا مردار پرتو الله پرمیداسي پرتو چې دا قرون داسي خالي و دا به دې د قرون کې اډسو کوسی دي ویني الله تلا مکمل ختم کړه الله فرمایي و سمود فما ابقا الله ما طاقت او قدرت ولا ذات دی چې سمود یعنی تباق لپاره یې مې وتن باقي پاتې نشک ورونه د ژوند کله لم یغنوا فی الله فرمایي چې دې کې ګوایي کې پرون اڑسوک نڑسوک دې بالکل خالی کړه د رات پړه تو وقو منوهم من قبل عدریمنا منا الله فرمایي قوم د نوح علیہ السلام دغې زی اادیانو <سؤال> سموجیان نمخ کی قوم د نوح علیہ السلام الله هیه هلاک کړ او هغه داسې چې انهم کانو هم اظلم واطا یقینا هغه چې وځی د ډیر زالمان او ډیر لوی سرکه شوته دي دغه قوم ته یو پیغمبر د الله تعالی د نه هغه پیغمبر چې هغه د الله تعالی برگزیدہ بنده دی ولې نیمه وکاله اله دعوت ورکي او اغای دا اخپل تریکین او دا اخپل لیول او د خبر نواؤ نوڈی او دا اغای نا لوئ سرکشی سو الله فرمائی انہم کانو هم اضلا مواد واددین دیر لوئ زالمان او دیر لوئ سرکشکو مغال لا حلاکو دیر احل مکاو تا اللہ فرمائی چی تاسوسے اغاو چی اللہ غی بارکی فرمائی چی لم یخلق مثلوها فی البلاد تلا عاجانو سموجانو پشاند پا دی پیدا کری اللہ تعالی ندی پیدا کری شیوی ندی دا آغای پا مثل طاقت و قوات کنو آغا اللہ اول چی دا اللہ دا پیغمبر خبری نما نلی نو تاسو سی آغا اللہ بلا نمونه زکر کنی سلو رما چی والموت فکر تا احوا آغا کری التکلی شیوی آغا کری التکلی شیوی احوا چی آغا, آغا اللہ تعالی را گرزولی نو کورا مقلوباوتا زکویلے کی گی موتفکا یعنی مقلوبا التکلی شوی احوا د برنا را گرزولی شوی اگر کلی التکلی شوی چی اگر او د برنا لان دی ترکتا مدین مراد کوم دلوت علیہ السلام دی دلوت علیہ السلام دلوت علیہ السلام معلوم دی اللہ تعالی دا دا د دا علاقه که دغه فلسطین ترمنځ او د اردن ترمنځ علاقه ده د اوسم موجود دا او دا سرکشه کومه دي چې کومه بیماری وب پرسته سره خطرناکې بیماری دا لکان مخفل خویشاد برابرونه بار حل بار بار دغه واقعیت ترشيوي دي او د مر سرکشه چې پرستی رالی ایبراهيم علیه السلام د اقوام نو دی عجیب به زمزوره کل جرا دا لکان یو کوله له کاند یو فلې ته نه برابر حال، اللہ باندی اللہ او بهر حل الله پر دی باندې معذاب راوست لوط عليه السلام ته الله پر مهل بس تخپل اهل وال او شاته موږ راوځه د شپې پسې زکه او زه د دې کلي نه او شاته بالکل توجه نه دا خزب کوي او دې ته به ما عذاب رسې کوم چې دی رسې سار کې اوتل بهر حل دې خزي شاته اوتل پر دی باندې عذاب واه قومه دې چې ولای کوما دا غیبه کمکانی را وریدل او کما نو عذاب پدی باندې مراغه اویم الله جل جلاله د مخبز مګنا فنا مختلف عذابونه نو اغه علاکا د دې غکلی ها جبريل علیه السلام د زرا مو چت کلو بر اسمان او دا غا لري اړول ټکلو اسم اغا سو سوره اغه او زمکه ډیره انتهایی کته تلیدا و زم کا تازه پنټ باندې ورک مردار ورک یا بهر مجیت ورک نا غ برابر او به انتهائی کته تری دی او تکي توري وګړي اوا پای کې کسي په உபدېس یو حیوان بګيغا نه پاتې کېږي الله تعالی غيوم لاندې باندي کله ختمه کاني پرورول د مخ د ځمکه لاندې کلو او تباہ او بربادي الله پرمایا کیټي ولټکلی شي اهوا چې الله تعالی لاندې کلو دا وی ګورول او پر پر د رات کوله ورټاو لره ما هغه سو ما هغه کانو دا کانو باران غش چ پټو یی اګین الله پرمای په بیا ای یا ربک تتمار وکم یو د نعمتونو د رب باندې ای انسان تتمار تبشکه انسان الله جل جلاله په نعمتونو کې بس د خپل مرټو کسب ته غوري دی وی کز د ټولرنس ګوټ کوي او ګوټ سګي ګټه خو الله راکېږي یا دی بوټي کې پدی راغونو کې رګ رګ کې د خوګا د نظم کې د خار نه لا ټولول او مې تر رسول الله ست پګوړباني کې ګوړبانه او ته نور خار اړینانه دا وروډه هغه ذات پاک ذات هغه د ارس کوي دا نعمتونه د نظم کې نه دی بوټو ته د بوټو نه تڼوتا تڼو نه پاڼو ته د پاڼو نه رګونو کې خوګواله راولي او تریواله دا یو نظم کې نه د یو خار نه یو بوټي کې بر خوګواله زو بلکې تریواله دي اخره ته چیکر یو شي خبر ده انداله الله پرمای په کم یو د نعمتونو د رب باندې هغه تبشکې انسان اباغي کې بد شک ما غرکه په ځکه کې پرمای ما غرکه به رب کل کوي بلې کې فرمایا اکثر شي ان جدل انسان دا جګړه لو شي ده الله پرمای خپل رب بارګ جشپا او زاګه نعمتونه استعمالي هغه کې د الله په دین کې څوک یې دانمنه منه څوک یې دانمنه منه څوک وځه دین کې رقم انسان شکی دی انسان بیا یا لا ربک تتمارا مطلب کم یو د نعمتونو د رب باندې تتمار ته بشک کیه نظیر من النظور الاوله هاذا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب ور کوي نبی علیہ السلام <سؤال> طرف تا بازو مفسرینو علامہ زہینی رحمت اللہ تعالی علیہ وی قرآن تینا مراد دی دا قرآن چی دے دا نبیر دا یراون که دے دا اولانو یراون کنا قرآن یا بازو اکثر مفسرینو نبی علیہ السلام تا حضای شرمان علیہ حدا دا نبی علیہ السلام چی دے نبیر یراون که دے منو نظر الولا دا غاو یراون کو اولانو پیغمبران دا ام دا دا سناشنا پیغمبر خونه ده سناشنا مسلینه که حجسنگ نور و پیغمبرانو دا اللہ دین روڑه ده و دام اغسی و پیغمبر ده دا اللہ تعالی دین تازو دا روڑه ده عذفت العذفا دا زجر ده اداللہ جلل جلال او خبر ورگی تخویب بیل قیامت ده قیامت نیر عذفت العذفا الله شا اللہ تعالی فرمایی نیزدی سشن مراد ده قیامت ته نه مراد دې نزدې شو نزدی دنګي نزدیکی دنګي نه مراد دا قیامت ته د قیامت راځنن میزدې دی ته ای نووي رسول الله صلي الله عليه وسلم فرماله واسعتک هاتین دې ته وره دا غټکوتی پس دا غټکو تمسوا تی کوته وته اودامن زنه کوته دې کې او فاصله پیدا کلا اودایو بل نه ویل کې لري کې نه مې اسلام به فرماله واسعتک هاتین زمرحتلو د قیامت راځي دا یعنی جزر عالم لو علامات لند قیامت دی علامات په بس سلسله پیغمبرانو ختم شو او ما مصیبیه قیامت را روان خبر دا ده انداله اشاره به نبی اسلام ته الله فرمای قیامت نزدید حساب نزدید تاسوسی شي کې شکوب او یریږه د آگے پرتیاریو کې غافلین عظفتل ازفه نزدیده اغ نزدید شه یعنی قیامت لیسلها من دون الله کاشفا نیسته د قیامت لپاره د الله تعالی نه علاوه کاشفه مظهرت یو خارکون دي د دې جوه معنی شی ویل کاشف به معنی مظهر یعنی ظاهر اون کې کارکون کې لکه بل ځکه الله فرمایلی لا یجلی حال وقت ها الا هو قیامت بنخ کار کوي په فل ټیم باندې کار کوي نو الله به کاره قیامت وقت د سره چته معلوم نه و قیامت بس اقسنگرہ ہوئی و قیامت اظہار دا قیامت متعلق علم قیامت راوستل دا طول دا اللہ جل جلال او پا طاقت او په علم کی دی اللہ پرمائی دا غیخ کارکون کے دا غیر راوستن کے آغا صرف دا اللہ جل جلال ذات یو معنا نا ایو تفسیر میں گذر تفسیر حومت نہ اگر یو بلا ما نام لک لے لیسلہ من دون اللہ کا شفچہ اللہ کرے کہ نفس کا شفاء دایو نفس دپکول نشی چھ بی ختم کی کہ اللہ تعالی دا کائنات رانی قیامت راولی نو بیا ہسیو نفس نشتا چھ دا قیامت دپکیو دا قیامت ختم کی رضی ختمون کی اور ددی راستون کی اغا اللہ جل, جل, جل جلالہ حضرات دوڑا متضاد مانی دی یو لفظ و یو بل الٹ مان یا تہ نہ راستل مرادی یا تہ مول مرادی او باز د حوالہ معنی ذکر کړی دی او زه کار کونکم الله جل جلاله ذاته او زه خدمتونه کم الله جل جلاله ذاته ليس لها من دون الله نشته د قیامت د پاره د الله نه علاوه څوک کار کونک په خپل ټیم به الله را ولي او من از هدايث تعجبن از زجر به الله پرمایزه د قران نتا ست تعجب کو او تعجب به مراد انکار دی دزه انکار ک تفسیر اعظم سنکرون معنا کړي افا من هذا الحدیث دا زرن دا آیت دی قرآن نا آیت دی قرآن نا آفا من آیت دی قرآن تعجبون تاسو تعجب کوه انکار کوئے تا خدا سے قرآن دا چلایا تیه الباط باطل و تنشی راتلیس متحدہ بھی ہے رسوکے مقابلہ نشی کو چیلنج اللہ پر ورگلید او الله پرمائی ګرا قران په غرب باندې نازل کې شي لره اته وو خاصه عم متصدع ټوکې ټوکې به شي دلاله دی ته به ویني چې الله نو وریږي ټوټه او انسان دی انسان دومره سخت شي کېنی ودان نو قران نه یری دلایه ټوکي کېدل خبر ده انداله الله پرمائی دا دس کلام د کچری دا په غر نازل کړو نو غر څومره مزمه ای دا انګریزان شروع کړل 72 کې سال کړي وو چاکې نه نو چا پشانه قصوره خلک یو او خو اور دې نه نه الله پر مې کدا په دې غر مانا ځل کړي دادا چې کتاب دی چې ته الله دې ري بده سو ټوکړي ټوکړي شي او فامن اذه الحديث تعجبون لو دې قران نه تاسو تعجب او انکار کوي تاسو حقونه استېزان خان دې استېزا کوي خان دې یا بتری تکذیب دې نه انکار کوي تکذیب کوي خان دې ولاته کو نه تاسو جاړه نه سمره تفرید تاسو کوي د لوی ذات کلام نه منه الله دوهتانیت انکار کوي تاسو له جنا پکارد پر خپل حالت باندې الله پرمه خندا کوي ولایت بونه او جړه نه تاسو له په حالت باندې جړه پکار سابسو پوهځ دا اور د وی جړه نبی رسول الله مو سره او تاسو جړه نه وان تم سامیدونه او تاسو غافل اې غافل اې تاسو نه چی مطالبه کولی شي د کم توحید او د وحدانیت او د الله د احکام و مطالبه کول شه داغه نه غافل اې بسجدو لله واعبدو خلاصه د صورت بسجدو لله لا تسیجه کوا بوتانو تسیجه مکوا وا خاص د الله عبادت کوا بوتانو ته عبادت مکوا بوتان د عبادت مستحق ندی وا عبدو الله د الله عبادت ادا ایا د سیدې ریه ټول سيجمو کی سمرا کسان आवाज اوري عفس جدل اللہ نو دا سیدا مراد د دینه ک مسید ده د دینه مراد سیدا په ہدایت د الله تعالی باندې چې انسان ته الله تعالی توفیق ورکړي د قران د منلو د ویلو دا سیدا تلاوت تفسیر حازن والا مو ایمان سے بمدا مسلک کې حضرت علی سیبموی ابن عمر سیبوی نه د مراد سیدا د پرز د چ پرز مسکی سیدا مراد امام مالک سیبوی دينه مراد اغه ده ایمان سے بولا کل زمون ایمان سے د چدا سیدہ تلاوت تنو لہذا انسان تلاوت د دیات کیای وری نبی سیدہ کول په کار دي د زمون په زندان سجود تلاوت تا وانه یکنند کال ناتل اچ ده اهلک ہلاک ہلاک دی آد نل وثمود وثمودیان فما بقا پس یوی پریخی ندی دوئی که باکی سو پریخی ندی فما بقا پس باکی ندی تعالی دوئی نیوتن وقوم نوحی نو قوم دنو علیہ السلام و السلام من قبل وران دی دو دوئی هم از لما دیر ظالمان و اتغاو تیر سرکشا غددی نپا پلو اول موتا پی گتاو حلا کلی دی اللہ تعالی کلی ولتاو لرا احواجی لاندی کلی دی ایرا غرزو لی دی دا نوفا غشاها پس پتکڑی دی دی لرا ما غباران دکانو اشا چپتو یا دی لرا فبی ای آلا ای رب کا پس پکم یود نیمتون دربستا ای انسانا تا تا مارا تبا احضا دا نبی علی صلات و السلام <سؤال> چده نظیرون یرون کده من النظر الولادا یرون کولنون عزفت العزفان نزدیش نزدی کدن که یعنی قیامت لیسا لحانشت ددید پرامن دون اللہ ما سواد اللہ ناکاشفتن خکارکون که افا من حاز الحدیث یا یاد دی قرآن نا تاجبون تازو تاجب و اتل حقونا و تاسو خاندې ولا ته بکونا او تاسو نه جوړه وانتم او تاسو چې ایسا مې دون غافل فاسجدو لله سيتو کلا تعالی توبو د عبادت الله تعالی او کې الحمدلله رب العالمین محمد واله وسلم اللهم هدنا وهدنا وجنا من احتلال مزيننا وزيننا السمات في مراثي دعاء سلمانا لله تنال وعليه وعليه وعليه الله